Поза закратованими вікнами було густо всіяне зірками, а над горами сходив молоденький місяць. Поети завжди захоплювалися повним місяцем. Вони присвятили йому тисячі віршів, але Вороніці подобалося, коли він щойно народжується і ще може рости, бубнявити, повнитися світлом, поки прийде до неминучої загибелі. Їй захотілося підійти до піаніно в вітальні і відсвяткувати цю ніч чудовою сонатою яку вона вивчила ще в школі Задивившись у небо, відчула дивовижну благодать немов би безмежжя космосу відкрило їй таємницю власної вічності Здійсненню її бажання заважали, однак, залізні двері і жінка, котра постійно, безперервно читала книгу До того ж, ніхто такої пізньої години не грає на піаніно Вона розбудила ціле довкілля Вероніка засміялася Довкілля складалося з палат, заповнених божевільними, що їх, аби добре спали, накачали наркотиками. Почуття благодаті, однак, не зникло. Вона встала і підійшла до зеченого ліжка. Але та також міцно спала. Ще не відійшла, мабуть, від отої жахливої процедури. «Ану до ліжка!» – звеліла медсестра. «Чемні дівчата дивляться сни про ангелів або коханих?» «Я вам не дитина?» «І не якась покірна ідіотка, що всього боїться. Я буйна, істерична і нітрохи не дбаю про власне життя, а тим більше про чужі. В усякому разі мені не спиться. Дивилася на місяць, а тепер от хочу балакати». Мать-сестра здивовано глянула на неї. «Злякалися?» – запитала Вероніка. «Ще кілька днів і я буду мертва. Що мені втрачати?» «Чому вам не прогулятися, Люба, і не дати мені скінчити книжку?» Оце тюрма з тюремною наглядачкою, яка вдає, що читає книжку, аби її вважали інтелігентною. Насправді ж вона стежить за найменшим рухом у палаті і охороняє ключі від дверей, немов мов якийсь скарб. Такі інструкції, і вона має їх триматися. І так вдає, що має владу, якою обділена в її житті з чоловіком та дітьми. Вероніка тремтіла, сама не знаючи чому. «Ключі?» – відізвалася медсестра. Та двері завжди відчинені. Ви гадаєте, як тут сиділа замкнена силою купою божевільних, га? Що значить двері відчинені? Кілька днів тому я хотіла звідси вирватися, і ця ж жінка ходила слідом за мною до самого туалету. Що вона верзе? Не сприймайте мене аж так серйозно, сказала медсестра. Нам не потрібна зайва охорона. При тих заспокійливих медикаментах, які ми призначаємо. Витримтите? Вам холодно? Не знаю. Мабуть, щось із серцем. Якщо хочете, можете вийти прогулятися. Мені хочеться пограти на піаніно. Вітальня цілком ізольована, тож ваше піаніно нікому не заважатиме. Робіть, що хочете». Тремтіння Вероніки перейшло у тихий приглушений плач. Вона впала навколішки, поклала голову жінці на коліна і нестримно заридала. Медсестра відклала книжку і погладжувала її волосся не опираючись цій несподіваній хвилі смутку й сліз. Так вони просиділи мало на півгодини. Одна ридаючи, інша заспокоюючи. Хоча ніхто з них і не знав, чому і навіщо. Врешті ридання припинилися. Медсестра допомогла їй підвестися. Взяла по-під руку і підвела до дверей «У мене донька вашого віку. Коли вас сюди привезли з усіма цими голками і трубками?» Я все дивувалася, чому це така чарівна дівчина, в якої все життя попереду хотіла себе вбити. Тоді почали ходити всілякі чутки, про лист, залишений вами, і про те, що вам залишилося недовго жити через невеликовну сердечну травму. Я не могла позбутися думок про власну доньку. А що, як їй захотілося б таке вчинити? Чому є люди, що протидіють природному ходу речей, не борються за виживання за будь-яких обставин? Ось тому я й ридала, відповіла Вероніка. Заживши таблетки, я хотіла вбити ту, котру ненавиділа. Я й не знала, що в мені існують інші Вероніки, ті, котрих я могла полюбити. Що змушує людину ненавидіти себе? Боягуство, мабуть. Постійний страх помолитися. Зробити не те, що від тебе чекають. Кілька хвилин тому я була щасливою. Я забула, що приречена на смерть. А потім згадала і злякалася. Медсестра прочинила двері. Вероніка вийшла на двір. Як вона може таке питати? Навіщо допитується, чому я ридаю? Невже вона не усвідомлює, що я цілком нормальна людина? Що в мене ті самі бажання і страхи, як усіх інших? А такі питання тепер, коли вже запізно, можуть тільки викликати в мені паніку. Прямуючи вздовж коридору, так само тьмяно освітленого, як і палати, Вероніка збагнула, що вже й справді запізно. Вона вже не могла перебороти страх. «Я повинна взяти себе в руки. Я завжди доводжу свої рішення до кінця. Завжди добиваюся свого». І справді, в цьому житті вона багато чого досягла. Та все це були речі неістотні. Затягувала конфлікт, який можна було легко припинити, вибачившись. Або переставала дзвонити чоловікові, якого кохала. Бо їй здавалося, що їхні стосунки приречені. Була безкомпромісною в дрібницях, не би намагалася довести сама собі, яка вона сильна і незламна, тоді як насправді була лише слабкою жінкою, котра нічого особливого не досягла в навчанні, ніколи не була першою у шкільних спортивних змаганнях і не зуміла створити домашнього затишку. Долаючи дрібні свої вади, вона відступала, коли треба було прийняти якесь серйозне рішення. На позір незалежна, вона насправді край потребувала чиєсь товариства. Коли заходила до кімнати, всі погляди зверталися до неї. Проте ніч вона завжди зустрічала на самоті в жіночому монастирі, біля телевізора, завжди погано настроєного, але й це її не обходило. Склалося так, що всі подруги її заздрили. І вона з усіх сил намагалася підтримувати створений нею образ. Тому їй не вистачало сил, щоб бути собою, тобто людиною, котра, як і всі решта, потребує для повного щастя інших людей. Але з іншими людьми було нелегко. Вони реагували непередбачено, оточували себе захисними мурами, поводилися точнісінько, як і вона, вдаючи, що їм усе байдуже. Коли ж з'являвся хтось відкритий до життя, таких або ігнорували – або завдавали їм болю, трактуючи як наївних простачків. Що з того, що вона вражала багатьох своєю силою й рішучістю? До чого це її привело? До пустки. До повної самотності. У вілеті. У приймальній смерті. Вероніку знову почало гризти сумління щодо доцільності її самогубства. Але вона знову його придушила. Тепер відчувала щось таке, чого ніколи раніше не допускала. Ненависть. Ненависть. Щось настільки фізично реальне, як стіни, піаніно чи санітари. Її можна було намацати. Ту деструктивну енергію, що вибухала з її тіла. Вона не опиралася цьому почуттю. Байдуже. Добре воно чи зле? Їй остогід самоконтроль, маски, пристойна поведінка. В останні два-три дні свого життя їй хотілося поводитись як найнепристойніше. Почала з того, що дала тому старшому чоловікові ляпаса. Потім розрядалася перед медсестрою. Вона відмовлялася чемно розмовляти з іншими, коли їй того не хотілося. А тепер вона вільна віддатися ненависті. Хоча їй і вистачало глузду для того, щоб не потрощити все довкола, ризикуючи провести залишок свого життя на ліжку під дією заспокійливих засобів. Цієї миті ненавиділа все – себе, Світ, крісло під собою, зіпсутий радіатор у коридорі, людей, котрі були верхом досконалості, злочинців. Була в психлікарні, тож могла собі дозволити ті почуття, що їх зазвичай приховують. Ми виховані, щоб тільки любити, погоджуватися, шукати обхідні шляхи, уникати конфліктів. Вероніка ненавиділа все, але насамперед власне життя, яке прожила, не прагнучи віднайти у собі сотні інших Веронік. Цікавих, божевільних, несподіваних, відважних, відчайдушних. Тоді відчула ненависть до людини, котру любила найбільше у світі – до матері. Прекрасна дружина, вона вдень працювала, а вечорами мила дома посуд, жертвуючи своїм здоров'ям, аби донька її отримала добре освіту, могла грати на піаніно та скрипці, і одягалася як принцеса. Донька її ходила в наймодніших кросівках і джинсах, тоді як сама вона роками носила стареньку латану сукенку. «Як можна ненавидіти того, хто дарував мені тільки любов?» дивувалася збентежена Вороніка, намагаючись пригамувати свої емоції. Але було запізно. Вона вже дала волю ненависті і відімкнула двері до свого пекла. Ненавиділа даровану любов, бо та нічого не вимагала взамін, а це було абсурдно, безглуздо, супроти законів природи. Любов, що не вимагала нічого взамін, наповнювала її натомість відчуттям вони, бажанням виправдати чиїсь сподівання, хоча б і коштом власних мрій. Це була любов, яка руками намагалася приховати від неї всю жорстокість і продажність світу, не думаючи, що колись вона це все виявить і стане перед ним беззахисна. А батько? Вона і батька ненавиділа, бо на відміну від матері, котра зранку до ночі працювала, він умів насолоджуватися життям. Водив доньку по барах і театрах, і разом їм було весело. А ще, коли він був досить молодий, вона потай була закохана в нього. Не як у батька, а як у мужчину. Вона його ненавиділа, бо він завжди був милий і відвертий з усіма, крім матері, єдиної, хто не заслуговував на таке ставлення. Ненавиділа все. Бібліотеку з купою книжок, які нібито тлумачили життя. Школу, що примушувала її цілісінькими вечорами зубрити алгебру, хоча вона й не знала нікого, крім учителів та математиків, яким для щастя була потрібна алгебра. Навіщо була їй та алгебра? Чи геометрія? Чи маса інших абсолютно марних речей? Вероніка штовхнула двері до вітальні. Підійшла до піаніно, піднесла кришку і з усієї сили вдарила по клавішах. Шалений, дисонансний, різкий акорд заповнив кімнату, відбився від стін і повернувся до неї диким, пронизливим звуком, що п'явся їй у душу. Але в цю хвилину і душа її була такою. І знову навколо забриніли дисонансні ноти. Я божевільна, мені все дозволено, можу ненавидіти, можу барабанити на піаніно. Звідки розумово хворим знати, як належним чином добувати звуки? Ще раз ударила вдруге, в десяте, в двадцяте, і ненависть її меншала, аж поки не зникла цілком. Душа налилася глибоким спокоєм, і вона звала очі до зоряного неба, до молоденького місяця, котрий так любила і котрий заливав кімнату лагідним сяйвом. Її вразило усвідомлення глибинної єдності, безмежжя і вічності. Варто було зануритися в одне з них, скажімо, в нескінченний космос. Як відчувалася незрима присутність другого, часу, що ніколи не минає, не уривається, вічно тримається тут, де сховані життєві таємниці. По дорозі сюди вона так просякла ненавистю, що місця для озлоблення просто не залишалося. Нарешті вона випустила назовні погані емоції, які стільки років стримувала в своїй душі. Вона їх відчула, і тепер вони були вже зайві, могли її покинути назавжди. Сиділа в повній тиші, насолоджуючись моментом і дозволяючи любові заповнювати порожнечу, залишену ненавистю. А в належну мить повернулася до місяця І заграла присвячену йому сонату Знаючи, що місяць слухає і пишається А зорі йому застрять Потім грала для зірок Для саду, для гір Невидимих у темряві Коли вона грала для саду З'явився ще один божевільний невиліковний шизофренік Едуард Вона ані трохи не злякалася Навпаки, всміхнулася а він на диво всміхнувся їй у відповідь. Музика проникла навіть у його недоступний світ ще недоступніший ніж місяць. Музика творила чудеса. «Треба купити нове кільце для ключів», – подумав доктор Ігор, відчиняючи двері свого невеличкого кабінету у вілеті. Старе вже зносилося, з нього щойно зірвався і впав на підлогу металевий декоративний брелок. Доктор Ігор нахилився і підніс його. Брелок з гербом любляни. «Що йому з ним робити? Можна викинути, проте можна і направити, причепивши новий шкіряний ремінець. Або ж віддати племінникові». Дві останні альтернативи виглядали однаково абсурдними Кільце для ключів багато не коштувало, а племінник не цікавиться брелками Весь свій час він проводить за телевізором або електронними іграшками, привезеними з Італії Однак і викидати брелок доктор Ігор не хотів, тож поклав його назад до кишені Вирішить, що з ним робити пізніше тому він і був тут не пацієнтом, а головним лікарем, що довго думав, перш ніж прийняти рішення. Увімкнув світло. Надходила зима, і світало чимраз пізніше. Неспокій, подружні розлучення і брак світла – ось основні причини депресії. Доктор Ігор сподівався, що весна буде ранньою, і це допоможе йому розв'язати, бодай, половину проблем. Переглянув свій лікарський щоденник. Треба щось придумати, аби уберегти Едуарда від голодної смерті. Шизофренія робила його непередбачуваним. І ось він перестав їсти. Доктор Ігор уже приписав йому внутрівенне годування, але це не зможе тягтися безконечно. Едуард – міцний чоловік 28 років, але навіть із крапельницею він поступово змарніє і перетвориться на скелет. Що тоді подумає Едуардів батько? Він був одним з найавторитетніших послів Молодої Словенської Республіки, що вів непрості переговори з Йогославією на початку 90-х років. Він, зрештою, примудрився багато років пропрацювати для болгарського уряду. Пережив усіх наклепників, що звинувачували його у співпраці з ворогом. І далі залишався в дипломатичному корпусі, тільки що тепер представляв іншу країну. Могутня впливова людина, котру всі побоюються. Доктор Ігор відчув хвилину стурбованість, як і перед цим, коли вагався, що зробити з кільцем для ключів. Але відразу ж позбувся тривожних думок. Щодо посла, то його не обходило добре чи погано виглядає його син. Він не збирався залучати його до офіційних заходів чи брати з собою до різних країв світу, де опинявся як урядовий представник. Едуард жив у вілеті і мав залишатися у Віллеті, принаймні, поки його батько зароблятиме свої доволі грубі гроші. Доктор Ігор вирішив, що краще буде припинити внутрівенне годування. Хай Едуард ще трохи схудне, доки знову не відчує потребу в їжі. Якщо його стан погіршиться, він складе медичний звіт і перекладе відповідальність на лікарську раду вілету. Щоб уникнути біди, треба розділити відповідальність, повчав його батько. Він також був лікарем і ніколи не мав проблем із начальством, хоча в його практиці і траплялися смертельні випадки. Вирішивши зняти Едуарда з крапельниці, перейшов до наступного пункту. Згідно із звітом, Зетка Мендел завершила курс лікування, і її можна було виписувати. Доктор Ігор волів усе перевірити сам. Для лікаря не було нічого страшнішого, ніж скарга від родини пацієнта, якого виписали з вілету. А таке траплялося регулярно, бо дуже рідко хворому вдавалося адаптуватися до нормального життя після психіатричної лікарні. У цьому не була винна лікарня. Ні ця, ні будь-яка інша з тих, що розкидані по цілому світі. Проблема адаптації стояла всюди однаково гостро. Подібно до в'язниць, в яких в'язні не виправлялися, а лише вчилися чинити нові злочини. Так і в лікарнях пацієнти призвичаюються до цілком нереального світу, де все дозволене і ніхто не відповідає за свої дії. Існував лише один вихід винайти ліки проти божевілля, і доктор Ігор присвятив себе душею і серцем саме цьому, працюючи над дисертацією, що мала викликати революцію в світі психіатрії. У пацієнтів, які тимчасово жили в цих лікарнях поруч із невиліковними хворими, починався процес соціальної деградації, котру потім годі було зупинити. Ось ізетка Мендел з часом повернеться сюди, уже з власної волі, скаржачись на неяснуючі недуги тільки для того, щоб знову опинитися серед людей, котрі нібито розуміють її краще, ніж ті у зовнішньому світі. Але якщо він зуміє знайти засіб проти вітріолу, Отрути, котра, на думку доктора Ігора, і була причиною божевілля. Його ім'я увійде в історію, і люди нарешті знатимуть, де є Словенія. Цього тижня самі небеса дали йому такий шанс – жінку, якій не вдалося накласти на себе руки. Він не втратить цього шансу, хоча чого б йому це не коштувало. Доктор був задоволений, хоча з економічних причин він мусив застосовувати процедури, давно засуджені в медичних колах. Скажімо, інсуліновий шок. Ті самі економічні причини дали Віллету імпульс до започаткування нових методик. Маючи доволі часу і персоналу для ґрунтовного дослідження вітріолу, він ще й мав дозвіл власників залишити в лікарні групу під назвою «Братство». Власники толерантно ставилися. Зверніть увагу на ці слова. Не заохочували, а толерантно ставилися. До довшого, ніж необхідно, терміну перебування в лікарні. Вони доводили, що суто з гуманітарних принципів потрібно надати пацієнтові можливість самому визначити найкращий момент для свого повернення у світ. Наслідком такого ставлення і була група людей, котрі продовжували жити в вілеті, немов у якомусь ексклюзивному готелі чи клубі за інтересами. Таким чином божевільні і нормальні могли спілкуватися. І так другі позитивно впливали на перших аби не допускати деградації і не піддаватися негативному впливу божевільних. Кожен здоровий член братства повинен був виходити з лікарні принаймні раз на день. Доктор Ігор знав, що гуманітарні принципи, що ними власники пояснювали, перебування здорових людей у лікарні були лише виправданнями. Насправді вони побоювалися, що в Любляні, цій чарівній, але невеличкій столиці Словенії, не вистачить заможних родичів, щоб окупити цю дорогу сучасну будівлю. А що в системі державної охорони здоров'я також діяло декілька першорядних психіатричних лікарень, то це ставило вілет у невигідні умови на ринку розумових хворих. Коли акціонери перетворювали старі казарми в лікарню, вони розраховували на значний контингент хворих як наслідок Югославської війни, але війна виявилася короткочасною. Акціонери були певні, що вона спалахне знов, та цього не сталося. Більше того, недавні дослідження виявили, що війни руйнують психіку набагато менше, ніж стреси, втома, каліцтво, самотність та ізоляція. В суспільстві, загроженому війною, і гіперінфляцією або чумою, дещо частішали випадки самогубства, зате відчутно зменшувалося число депресій, параної і психозів. Все ставало на свої місця, як тільки вирішувалася чергова проблема. А це, на думку доктора Ігора, означало, що люди дозволяють собі божеволіти тільки тоді, коли для цього є умови. Перед ним лежав ще один огляд, цього разу з Канади. Країни, що згідно з опитуванням однієї з американських газет, має найвищий рівень життя. Доктор Ігор прочитав. Відповідно до даних Канадського статистичного бюро, те чи інше психіатричне захворювання мали колись 40% людей від 15 до 34 років, 33% людей від 35 до 54 років, 20% людей від 55 до 64 років. Підраховано, що кожен п'ятий канадієць страждає від психічного розладу. Кожен восьмий канадієць принаймні раз у житті побував у лікарні у зв'язку з відхиленнями психіки. У них більший ринок, ніж у нас, подумав він. Чим щасливішими можуть бути люди, тим вони нещасніші. Доктор Ігор проаналізував ще кілька звітів, ретельно обдумуючи, які з них передати на розгляд ради, а якими зайнятися особисто. Коли закінчив, уже розвиднілося, і він вимкнув світло. Сказав негайно впустити першого відвідувача. Це була мати тієї самої пацієнтки, яка намагалася покінчити з собою. «Я мама Вероніки. Що там з моєю донькою?» Доктор Ігор вагався, чи не сказати їй правду, щоб запобігти неприємним сюрпризам. Зрештою, його донька мала те ж саме ім'я, але вирішив краще не говорити зайвого. «Ми ще не знаємо». Збрехав він. Треба ще тиждень зачекати. Не можу зрозуміти, чому Вероніка це зробила, мовила жінка крізь сльози. Ми завжди її так любили, жертвували всім, щоб виховати її якнайкраще. У мене з чоловіком всілякі бувало, але ми втримали родину, як зразок стабільності в скрутні часи. У неї була чудова робота, вона сама така гарна. І все ж... І все ж вона хотіла покінчити з собою, перервав її доктор Ігор. Нічого дивно, і таке буває. Люди не дають собі ради і щастям. Якщо хочете, можу вам показати статистичні дані про Канаду». «Канаду?» – здивувалася жінка. Доктор Ігор побачив, що зумів оволодіти її увагою, і повів далі. «Ви прийшли сюди не для того, щоб довідатися про свою дочку, а щоб вибачитися за її спробу самогубства. Адже так? Скільки їй років?» «Двадцять Отже, це зріла, досвідчена жінка, котра знає, чого хоче, і цілком здатна робити власний вибір. До чого тут ваше подружжя чи жертви, принесені вами і вашим чоловіком? Скільки часу вона прожила самостійно? Шість років. Бачите, вона абсолютно незалежна. Але після того, як один доктор, Зигмунд Фройд, ви, мабуть, про нього чули, написав про хворобливі стосунки між батьками і дітьми. Людей досі звинувачують у різних бідах самих себе. Ви можете собі уявити подружжя індійців, які вірять, що їхній син-убивця – жертва батьківського виховання? Скажіть на ну мені. маю найменшого поняття», – відповіла жінка, вочевидь проголомшена поведінкою доктора. Можливо, це вплив його власних пацієнтів. «Ну, то я вам скажу», – мовив доктор Ігор. «Індійці вірять, що провина лежить на убивці» а не на суспільстві, батьках чи предках. Чи, може, японець накладає на себе руки, бо його син накачався наркоти і пішов стріляти в людей? Відповідь буде така сама – ні. А ми знаємо, що японці готові покінчити з собою за першої нагоди. Недавно я прочитав, що молодий японець убив себе, проваливши вступні іспити до університету. Чи могла б я розмовляти з дочкою? запитала жінка, яку не цікавили японці, індійці чи канадійці. Е, «Так, так, секундочку», – відповів доктор Єгор. Трохи роздратований, що його перервали. «Але спочатку я хотів би, щоб ви збагнули одну річ. Якщо не брати до уваги певних серйозних патологій, люди божеволюють лише тоді, коли не годні вирватися з життєвої рутини. Розумієте?» «Так», – погодилася вона. І «Якщо вам здається, що я не можу опікуватися нею, можете не хвилюватися. Я ніколи не старалася змінити своє життя». «Добре». Дещо заспокоївся доктор Ігор. Чи ви можете собі уявити світ, у якому всі ми не мусили б кожного дня робити одне і те ж? Усе наше життя. Якби, наприклад, всі вирішили їсти лише тоді, коли зголодніють. Чим би в такому разі зайнялися домогосподарки і власники ресторанів? «Значно нормальніше їсти, коли зголодніш», – подумала жінка. Але промовчала, побоюючись, що він не дозволить їй поговорити з Веронікою. «Ну...» це могло б привести до жахливої плутанини», – мовила вона по паузі. «Я сама дома господарка, і розумію, що ви маєте на увазі. Тому ми й маємо сніданок, обід і вечерю. Ми повинні прокидатися щодня певної години і відпочивати раз на тиждень. Різдво існує для того, щоб ми обмінювалися дарунками. Великдень дає нам змогу провести кілька днів над озером. Як би вам це сподобалось, коли б ваш чоловік, охоплений хіттю, вирішив кохатися просто у вітальні? Жінка подумала, що він верзе, я прийшла побачитися з донькою. Мені було прикро, обережно сказала вона, сподіваючись, що дає правильну відповідь. «Чудово!» – вигукнув доктор Ігор. «Для кохання відповідне місце спальня. Якщо ж кохатися деінде, інде, це буде поганим прикладом і сприятиме анархії». «Чи можу я побачити дочку?» – запитала жінка. Доктор Ігор спинився. Ця селянка ніколи не збагне його слів. Її не цікавить осмислення божевілля з філософської точки зору, хоча вона і знає, що її донька вчинила серйозну спробу самогубства і була в комі. Натиснув дзвінок, і з'явилася його секретарка. «Покличте молоду жінку, котра хотіла покінчити з собою», – розпорядився він. «Ту, що написала, листа в газету, заявляючи, що вбиває себе, аби привернути увагу до Словенії».